Capitolul 115 Filip cu cele câteva săptămâni care mai rămâneau până la începutul semestrului de toamnă în policlinică, iar din octombrie se apucă de munca obișnuită. se atâta vreme de la spital încât se trezie în mijlocul unor oameni în cea mai mare parte necunoscuți. Studenții din ani diferiți nu aveau prea mult contact unul cu altul, iar contemporanii lui își mai mai toți diploma. Unii plecaseră la posturi de subchirurgi sau de interni în spitale și infirmerii de la țară, iar alții căpătaseră angajamente la clinica Sfântul Luca. Cei doi ani în cursul cărora mintea lui zăcuse înțelenită, îl sără după cât îi se părea lui și acum se vedea capabil să muncească din plin. Familia atâlnii era încântată de schimbarea în bine petrecută în viața lui pusese deoparte câteva lucruri de la vânzarea averii unchiului și le făcu tuturor cadouri. Lui Selly îi dădu un lanț de aur rămas de la mătușa lui, crescuse mare. Se angajase ca ucenică la o croitoreasă și, în fiecare dimineață la opt, pleca să muncească toată ziua într-un magazin de pe Regent Street. Selly avea ochi albaștri cu o privire deschisă, o frunte lată și pără abundent și strălucitor. Era durdulie cu șoldurile late și cu sânii plini iar tatăl ei, căruia îi făcea o plăcere nebună să discute despre înfățișarea ei, o avertiza neîncetat să nu se îngrașe. Era atrăgătoare pentru că era un animal sănătos și feminin. Avea mulți admiratori, dar prezența lor o lăsa absolut rece. Îți făcea impresia că socoate dragostea o prostie. Și nu-ți venea greu să-ți închipui că era inaccesibilă pentru tinerii care o curtau. Seli era destul de matură pentru anii ei, Fusese deprinsă să o ajute pe maica sa la gospodărie și la îngrijirea copiilor și de aceea căpătase un aer autoritar din pricina căruia maică-sa spunea că lui Seli prea îi place să facă lucrurile după capul ei. Nu vorbea prea mult, dar pe măsură ce înainta în vârstă părea să capete un umor calm și uneori rostea câte o remarcă din care se vedea că sub exteriorul impasibil exista o efervescență ascunsă care o făcea să se amuze pe socoteala semenilor ei. Filip constată că nu poate ajunge niciodată cu ea la aceeași intimitate afectuoasă în care se afla cu ceilalți membri ai imensei familii Atelni. Din când în când, indiferența ei îl cam irita. Avea în ea ceva enigmatic. Când Filip îi dădu dulanțul de aur, Atâlnii cu firea lui expansivă, ținu morțiș ca fata să-l sărute. Dar să li se toată și se trase înapoi. Nu, nu vreau, zise ea. O brăznicătură, nerecunoscătoare, strigă atâlnii. De ce nu? Nu-mi place să mă las rutată de bărbați, zise ea. Filip o văzut stânjenită și, amuzat, căută să abată atenția lui atâlnii, ceea ce nu era niciodată prea greu de făcut. Dar, în mod evident, problema fure luată mai târziu de maică sa, pentru că, la următoarea vizită a lui Filip, li profită de primul prilej când rămasă răsinguri câteva minute pentru a se referi la cele întâmplate. Sper că nu ți s-a părut o din partea mea că am refuzat să te sărut săptămâna trecută." Aș, cât uși de puțin," râse el. Să știi că nu din lipsă de recunoștință am făcut-o." Roșii puțin în timp ce rosti fraza oficială pe care o pregătise. Am să apreciez întotdeauna colierul și socot că e foarte drăguț din partea dumitale că mi l-ai dăruit. Lui Filip îi era întotdeauna cam greu să facă conversație cu ea. Seli era foarte competentă și pricepută în tot ce trebuia să facă, dar nu părea să simtă nevoia de conversație. Asta însă fără să fie nesociabilă. Într-o duminică după amiază, când atâlnii și cu nevastă sa ieșiseră împreună, iar Filip, fiind tratat ca un membru al familiei, rămase să citească în salonaș, Seli veni în această încăpere și se așeză la fereastră cu ceva de cusut. Rochiile fetelor erau făcute în casă și Seli nu-și putea permite să stea degeaba duminica. Filip crezu că ea are poftă de conversație și lăsă cartea jos din mână. Veziți mai departe de citit, îi zise ea. Eu m-am gândit doar că ești singur și poate n-ar fi rău să vin să stau cu dumneata." Ești cea mai tăcută ființă pe care am întâlnit-o vreodată," zise Filip. Nu mai avem nevoie de încă un om vorbăreț în casa asta," zise ea. În tonul ei nu era nicio undă de ironie, afirmase pur și simplu un fapt. Dar asta îi sugera lui Filip că, din păcate, nu-l mai socotea pe ei un erou, așa cum făcuse în copilărie, și în mintea ei punea cap la cap conversația sa antrenantă și risipa nechipzuită care adeseori adusese greutăți în viața lor. Compara retorica lui cu înțelepciunea practică a mai căsii și cu toate că vioiciunea lui taică să o amuza, uneori poate că o cam scotea din sărite. Filip se uită la ea așa cum stătea plecată asupra lucrului de mână. Era o ființă sănătoasă, viguroasă și normală. Trebuie să fi fost ciudat să o vezi printre celelalte fete din atelier, cu pieptul plat și fețele anemice. După o vreme, se văd că Sely are un pretendent. Uneori mai ieșea în oraș cu prietenele de la atelier și cunoscuse un tânăr, instalator electrician cu o slujbă foarte bună, care reprezenta o partidă onorabilă. Într-o zi îi spuse mai că a cerut-o de nevastă. Și tu ce ai zis?" întrebă maică sa. A, îi-am zis că nu mă grăbesc chiar așa de tare să mă marit cu cine s-o După obiceiul ei, fata a făcut o mică pauză între propoziții. Dar l-am văzut așa de opărit încât i-am zis să vină duminică să ia ceaiul cu noi. Era un prilej care lui atâlni îi surese grozav. Toată după amiază a făcut repetiții pentru a juca rolul tatălui impunător în scopul de a-l impresiona pe băiat, încât până la urmă reuși să-i facă pe copii să moară de râs. Puțin înainte de ora la care trebuia să sosească tânărul, atâlnii scoase cine știe de unde un fes egiptean și ținu morțiș să-și-l pună pe cap. dă un încolo, atâlnii," zise nevastă sa, care era îmbrăcată cu hainele cele mai bune. O rochie de catifea neagră rămasă cam strâmtă de vreme ce ea se îngreșea într -una. O să-i zdrobești viitorul fetei." Încercă ea să i scoate, scoate, dar omulețul se feri cu multă abilitate din calea ei. Nu mă atinge femeie. Pentru nimica în lume nu vreau să-l scot." Tânărului ăstuia trebuie să-i se arate imediat că nu intră într-o familie de oameni de rând. Lasă-l mamă să-l țină pe cap," zise Seli cu maniera ei calmă și indiferentă. Dacă domnul Donaldson n-o soia așa cum trebuie, n-are decât să-și vadă de drum și pagubă în ciuperci." Lui Filip se păru că tânărul o să fie expus la o grea încercare, întrucât atâlnii cu jacheta lui de catifea maro, cu lavaliera imensă neagră și cu turbanul roșu, constituia un spectacol uluitor pentru un nevinovat electrician. Când acesta sosit, fu întâmpinat de gazdă cu curtoazia demna unui grande de Spania și de doamna atâlnie în modul cel mai firesc și mai familiar cu putință. Se așezară pe scaunele călugărești cu speteaza înaltă, în jurul vechi mese de călcat, și doamna Atal turna turnă ceaiul dintr-un ceinic lucios care dădea festivității o notă de provincie englezească. Făcuse cu mâna ei prăjiturile și pe masă era dulceață de casă. Era un cei ca la țară și lui Filip i se păru ciudat, dar deosebit de agreabil în casa aceea iacobită. Dumnezeu știe pentru ce, a tălnieși puse în gând să țină discursuri cu privire la istoria Bizanțului. Citise de curând ultimele volume din Declinul și Căderea și cu arătătorul întins într-un gest dramatic, revărsa în urechile uimite ale pretendentului povești scandaloase despre Teodora și Irina. I se adresă direct oaspetelui cu un torent de fanfaronadă iar tânărul redus la o tăcere neputincioasă și intimidat la culme, în cuvința când și când din cap, ca să arate că manifestă un interes inteligent pentru subiectul respectiv. Doamna Atalny nu acorda nici cea mai mică atenție conversației lui Torp și îl întrerupea mereu ca să-i mai ofere tânărului ceai sau ca să-l îndoape cu prăjituri și dulceață. Filip se uită la seli. Fata stătea cu ochii în jos, calmă, tăcută și atentă. Genele ei lungi îi aruncau o umbră plăcută pe obraș. Ar fi fost greu să-ți dai seama dacă scena o amuză sau dacă ținea la tânărul acela. Era de neînțeles. Dar un lucru era sigur. Electricianul era chipeș, blond și fără mustață, cu tresături plăcute și regulate și cu o față deschisă. Era înalt de statură și bine legat. Filip nu-și putea ascunde gândul că ar fi un partener excelent pentru ea și simțiu un fior de invidie pentru fericirea pe care și-o închipuia că le o rezervă soarta. Curând, pretendentul zise că ar fi timpul să o ia din loc. Seli se ridică în picioare fără o vorbă și le însoți până la ușă. Când se întoarse taică său izbucni. Ei, Seli, în nouă ni se pare tânărul ăsta al tău foarte drăguț, suntem gata să-l primim în familia noastră. Să afișăm strigările de căsătorie și eu am să compun un cântec nupțial." Seli se apucă să strângă masa. Nu răspunse. Deodată îi aruncă o privire repezită lui Filip. Dumitale, cum ți s-a părut, domnule Filip?" Întotdeauna refuzase să-i spună unchiul Filip, cum îi spuneau ceilalți copii, și nici Filip pur și simplu nu vroia să-i zică. Cred că ați fi o pereche tare frumoasă." Selie îi aruncă o privire repezită și apoi, roșind ușor, își văzu de treabă. Mi s-a părut un tânăr foarte drăguț și bine crescut," zise doamna Atalni. Și cred că e omul potrivit ca să o facă fericită pe orice fată." Seli nu răspunse timp de vreo două minute, iar Filip o privi plin de curiozitate. S-ar fi zis că fata meditează la vorbele mai dar pe de altă parte se putea tot așa de bine să se gândească la acai vers pe pereți. De ce nu răspunzi când ți se vorbește, Seli?" Cu apostrofă, mai s-a puțin supărată. Mie mi s-a părut un prostovan. Și nu vrei să-l accepti?" Nu, în niciun caz." Eu nu prea înțeleg ce mai vrei," zise doamna atâlnii. Și acum era limpede că fusese scoasă din fire. E un băiat foarte cum se cade și are din ce să te întrețină și să-ți încropească un cămin ca lumea. Noi și așa avem prea multe guri de hrănit și fără tine." Dacă se ivește o șansă ca asta, e o răutate să nu o accepți. Și cred că ai avea din ce să-ți angajezi o fată care să-ți facă treburile mai grele. Până atunci, Filip nu mai auzise pe doamna altănii referindu-se în mod atât de făți și la greutățile din viața ei. Acum vedea cât de important era pentru ea să-și procopsească fiecare copil. În are rost să-i dai înainte cu gura mamă, zise Selie în felul ei calm. Nu să-l iau de bărbat. După părerea mea, ești o fată egoistă, rea și fără inimă. Mama, dacă vrei să-mi câștig singură existența, pot oricând să intru la un stăpân. Nu fi proastă, că doar știi că că tău nu te-ar lăsa nici în ruptul capului să faci una ca asta. Filip întâlni privirea lui Seli și îi se păru că vede în ea o licărire amuzată. Se întrebă ce anume din conversația aceasta îi gâdilase simțul umorului. Era o fată ciudată.